Леонід Кононович Мертва грамота. Видавництво Кольварія, Львів, 2001 рік. Читає Павло Жиряченко. Юрма розлилася по вулиці, затопивши її неначе повінь. Авто, блимаючи габаритними вогнями, захрясли в Тлумиську, і натовп байдуже обтікав її з усіх У передніх лазах зривався спів: "Націоналісти, «Соколята», раз по раз долинала у шквалах студеного вітру Тривожно ревли сирени Над колоною, кружляючи, починали пролітати перші сніжинки «Шановні панове!» Погрозливо звучав грімкий голос мегафона «Звільніть проїжджу частину! Звільніть!» «А сьогодні ж в озвався Юрко Піднімаючи комір свого чудернацького рябого пальта «Ох, і кепське ж число!» Я промовчав, пильнуючи за високим чолов'ягою Котрий йшов кроків за десять попереду натовп свистів і галасував Вимахуючи гаслами Геть верховну зраду Було на них Новій Україні, новий парламент Кричали аршині літери транспарантів Панове Втомлено повторював мегафон Прохання звільнити проїжджу частину Шановні панове Дорогу перекрита Поінформував Зенек виринувши з юрми На горі Омонівці Ох і дадуть же нам Юрко щось поспитав у нього. «Я подався вперед, намагаючись не втрачати з поля зору того чоловіка. Він на силу Божу мрів у Юрмі, пропадаючи серед транспарантів. Криса його капелюха були загнуті вниз, і весь він мав дивний вигляд. Узвіз Крутішав, човгаючи ногами, Юрма підіймалася нагору. Міліцейські авта йшли суцільним потоком, намагаючись відтіснити демонстрантів до хідника. Обід забовваніла височенна кам'яниця, обшита сірим базальтом. Ганьба. заривли демонстранти. Геть уряд Фокіна. горлали вони. Хтось засвистів, інші махали руками. Ну, сказав Юрко, сильніше закутуючись у шарф. І холодюка ж сьогодні. Передні лави побігли. Натовп розпався надвоє. Ніхто не встиг утямити, що сталося. у у, -у, -у, -у" загучала юрма, тупаючи ногами, а тоді цілісіньке тлумисько погнали вперед, швидше і швидше. Тепер усі бігли підтюбцем, здоганяючи голову колони, яка встигла одірватися метрів на двадцять, закипіла й завирувала, штурмуючи якусь невидну перепону, аж раптом однією збитою масою сахнулася назад. У вировиську розтелесованого люду вереск, зойки, прокляття. Все сталося за однісіньку мить. Хтось покотився, задираючи ноги. Зім'ятий прапор на бруківці. Мене повалили додолу. Я став було рашки і хотів звестися. Але мене повалили знову. Фашисти істерично заволав хтось позаду, зриваючись на хрипкий, дихавчаний вереск, тяжке, глухе, методичне гупання, неначе барабанний дріб лунало над юрмою. Це було так, наче хтось чим дуж б'є носаком по футбольному м'ячу, наче сотня молотників заразом почала гелити своїми ціпами по околотах. Юрма ревла. Тепер уже з жаху вона волала з болі і ненависти, паніці здавали назад. Аж урешті почала тікати, збиваючи одне одного з ніг, стрявши голову на осліп світ за очі. І так само за однісінький мент усе вляглося і стало видно, як поперек брукованої вулиці, неприродно закляхши на тлі низького олив'яного неба, по якому пливуть і пливуть тяжкі розкуйовжені хмари, тісно зімкнувши незручну подвійну лаву, стоїть шеренга високих кремезних чоловіків своїми круглими шоломами, прозорими дівчастими щитами, подібна до загону божевільних роботів». Собаки! волав Юрковий, махуючи кулаком. Його рот був здоровий і чорний, неначе верша. Юрма, хвилюючись, знову почала накочувати вперед. Якесь дівча видерлося на чавунний стовп. Кравчук, виходь. вищало воно хрипким, зірваним голосом. Виходь, підлий боягузе. пломисько розтікалося вздовж ренги, вихоплюючись на тротуари. У сквері аж кишіло червоними кашкетами, і їх ставало дедалі більше в касках білих. Всі дебіли, в касках білих, всі дебіли, стала скандувати Юрма, взявшись за руки. Пси погані, сказав Зенек, потираючи, забитий лікарь. Кияки їм дали, бач? Я почав зиратися. В сутичці той чолов'яга пропав з поля зору, тепер його не видно було геть.